Кажуть, ніби він помер, а по-моєму, все дурниці. Не знаю, чи в нього ще лишалося щось людське, аби померти. «То ти вважаєш, – хрипким голосом мовив Гаррі, – що це був вол? – Гаррі, Гаррі, ти живий?» Стежиною до них бігла Герміона, а за нею, засапавшись, човгав Гегрід. «Живий?» – відповів Гаррі, не зовсім розуміючи, що він каже. «А єдиноріг мертвий, Гегріде! Він там, на тій галявині!» «Тепер я тебе залишу», – промовив Фіренце, коли Геґрід побіг оглянути єдинорога. «Ти вже в безпеці!» Гаррі сповз йому зі спини. «Щасти тобі, Гаррі!» – побажав Фіренце. «Буває, що і кентаври неправильно розуміють рух планет. Сподіваюся, це один з таких випадків». Він повернувся і помчав у глиб лісу, лишивши позаду тримтячого Гаррі. Рон заснув у темній вітальні, так і не діждавшись їхнього повернення. Коли Гаррі зненацько його розбудив, Рон почав вигукувати щось про пенальті з Квідичу. Але вже через мить він широко розплющив очі, коли Гаррі почав розповідати їм з Герміоною про все, що сталося в лісі. Гаррі не міг ані сидіти, ні стояти. Він ходив сюди-туди перед каміном і ще й досі тремтів. Снейп хоче віддати камінь Волдемортові, а Волдеморт чекає в лісі, а ми... Не називай це ім'я, нажахано прошепотів Рон, неначе думав, що Волдеморт може їх почути. Гаррі його не слухав. Фіренце мене врятував, хоча не мав права. Бейна це розлютило. Він казав не втручатися в те, що провістили планети. Мабуть, вони показали, що Волдеморт повертається. Бейн думає, що Фіренцем мав дозволити Волдемортові вбити мене. Напевне, зірки провістили й мою смерть. Припини називати це ім'я, зашипів Рон. Отож, мені лишається тільки чекати, коли Снейп украде камінь, гарячково міркував Гаррі. І тоді Волдеморт зможе повернутися і вбити мене. Що ж, Бейн тоді, мабуть, буде задоволений. Герміона була вкрай перелякана, але я спробувала заспокоїти його. Гаррі, всі кажуть, що Дамблдор єдиний, кого завжди боявся відомо хто. Поки тут Дамблдор, відомо хто тебе не зачепить. Крім того, чому ти думаєш, ніби кентаври ніколи не помиляються? Їхні припущення звучать як якесь ворожіння, а професор Комат Гонегел вважає ворожіння дуже неточною галузю магії. Коли вони закінчили розмову, починало вже світати. Полягали цілком виснажені, з пересохлими горлянками. Проте нічні сюрпризи ще не скінчилися. Відгорнувши кодру, Гаррі побачив під нею акуратно складений плащ невидимку. До нього була пришпилена записка про всяк випадок. Розділ шістнадцятий Крізь люк. Усі наступні роки Гаррі навіть не міг пригадати, як йому вдалося скласти іспити. Адже будь-якої миті можна було сподіватися, що в двері заскочить Волдеморт. Однак минали дні, а Флафі без сумніву і далі залишався живим і здоровим.